Поки ми були разом, я про це не думала. Лише коли його не стало, зрозуміла, скільки він важив у моєму житті. І разом з ним пішла така велика його частина, що майже нічого не залишилося. Так. Як ви це зрозуміли? Я знаю. З вами було те саме? Напевне, так. Але не одразу. Після пожежі я мусив рятувати маленького Сергійка, і всі сили йшли на це. Коли синові стало краще, Тетянина мати попросила віддати онука їй. Я погодився. Він іще надто маленький, щоб залишити його без жіночого піклування. Та й робота у мене. Колись мені здавалося, що вона займає дуже велику частину мого життя. І це для мене основне. Тепер от вона, робота. Працюй хоч день і ніч. А без сім'ї все стало не таким. Де ж ви працюєте? Наша служба і опасна і трудна. Вона напевно допомагає вам. Швидше навпаки. Почав шукати смерті. Одного разу поліз під кулі. Вона доторкнулася до його плеча оце? Воно, воно. Куди від вас, від лікарів, сховаєшся? В лікарні зрозумів, залишу сина сиротою, дід із бабусею, йому ради не дадуть Отямився, почав шукати забуття в горілці, знову отямився А де ж його знайти, оте забуття? А не треба шукати Потрібно жити далі. У житті ще стільки цікавого. Але ж це зрада. Зрада пам'яті тих людей, яких ми втратили. Гадаю, ні. Просто так судилося. Вам судилося пережити одну біду, мені іншу а жити своїм горем увесь час не можна. Горе виснажує душу, випиває з неї добрі почуття. Так не можна. Коли ви це зрозуміли? Не так давно. Я зрозумів іще одне. Є горе, є смерть, є зрада, але є ще одна – Найстрашніша річ – самотність. Найстрашніша? Навпаки, це чудова річ. Просто чудово, коли ти сам собі господар. Ніхто не керує, не диктує, роби це, а цього не смій, сюди не стань, сюди не глянь. Ні, самотність – це просто мрія. Ви кажете так тому, що іще не натішились свободою. Згодом зрозумієте, про що я. Людина не може бути самотньою. Я не витримав. Я сильний чоловік, а не витримав. Ось бачите, прийшов до вас. А якщо самотніх людей двоє? то це вже не самотні люди. Софія, Вікторія казала мені, що з вами буває важко. Та мушу зауважити, що ви таки нестерпна. Вперше за багато тижнів Софія щиро засміялася. От бачите, я отримав нагороду за свої філософські розумування, вашу усмішку. Вона вам так личить. Ви не заперечуватимете...